Перша книга царів Розділ 17 Ілля Тіжбій з Тіжбе у Гілеаді Сказав до Ахава Так певно, як живе Господь Бог Ізраїля, Якому я служу, Цими роками не буде ні роси, ні дощу, Хіба на моє слово. І надійшло до нього таке слово Господнє. Йди звідси, і повернися на схід сонця, та сховайся коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу. Пішов він і зробив на Господній наказ Рушив. І оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці та хліба і м'яса ввечері, а пив він із потоку. Та ось, по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє. «Встань!» Йди в Сарепту-Сидонську і перебувай там. Я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти. Встав він, та й подався в Сарепту. Прийшов до воріт міста, аж ось у збирає дрова. Покликав він її, та й каже. Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись. Та як же вона йшла по воду, кликнув їй у слід і каже, «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба». Вона ж каже, «Так, певно, як живе Господь, Бог твій. Не мав в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю, собі та синові, а там... З'їмо і помремо. Ілля ж їй каже, «Не журись, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж і синові приготуєш опісля». Так бо говорить Господь, Бог Ізраїля. Посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє, аж до того дня – коли Господь пошле дощ на землю. Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, він і її син, довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Іллю. Після цього занедужав був син тієї жінки, що її була господа, і хвороба його була така важка, що застався без віддиху. І каже вона до Іллі. Що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина. А він сказав до неї. «Дай мені сюди твого сина!» І взяв у неї злона, поніс його нагору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді визвав Господа словами. «Господи, Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб навести смерть на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком І візвав до Господа словами «Господи, Боже мій, вчини так, благаю, Щоб душа цього хлопчика повернулася до нього» Почув Господь голос Іллі І душа хлопцева повернулася до нього І він ожив Узяв Ілля хлопця зніс його за світлиці вниз у хату та й передав матері, кажучи, «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі, «Тепер я знаю, що ти – чоловік Божий, та що Слово Господнє в устах твоїх – правда».